Kadzsianon persze már nem segített. Meghalt, mielőtt visszaindultak a partról. Ami a lányt illeti, hát majd idővel kiderül. Peters úgy látta, elég ramaty állapotban van. A jobb keze kisujjának búcsút mondhatott. Teljesen átharapták. Nyílt törés a jobb lábában. Az egyik mellével is rondán elbántak. Ráadásul eléggé belázasodott. De talán túléli. Minden attól függ, mennyire szívós.